Катерина Калитко. М. Істерія. Повість, оповідання. Видавництво «Факт». Київ, 2007 рік. Читає Олександр Шепель. М. Істерія. Опівдні важка синя муха піднімається зі смітника за містом, несучи на своїх волохатих ніжках мікроскопічні частинки щойно покуштованої тухлої риби. Над склястим хребтом сміття кричать ворони і ширяють наповнені вітром кольорові пакети. Муха починає довгу подорож, ловлячи східний потік повітря. Стартує вище дахів передмістя мініатюрного навіть з висоти її польоту. Але тривалий час летіти високо не виходить, речі зимні притягують, як невідомий їй прилад магніт. Муха сідає перепочити на потилиці рябої корови, що паситься у вологій луці над річкою. Потирає лапки і сміється з цієї дурепи, яка безладно махає хвостом туди-сюди, а її мухи навіть не зауважує. Знову злітає, робить запаморочливий пірует у повітрі, і утямлюється поміж дерев сільського цвинтаря. Тут густа тінь і прохолода. Птахи оглухлі від власних співів і через те незвично гучні. Приваблена гострим запахом поту, муха сідається на голу спину гробаря. Ухаючи з кожним новим зусиллям, він копає для когось могилу, стоячи вже по коліна у родій ямі. На сусідньому надгробку всміхається чоловічий портрет. Муха прилипає до великої краплини поту на гробаревій лопатці. Він відпускає заступ і ляскає себе через плече по спині, якраз там, де чухається. Контужена муха, мов куля, відстрілюється від нього по діагоналі і летить нескінченно довго, не обираючи напрямку поки знесилено не падає на купу оббілованого м'яса. У залі м'ясобійного цеху півтемрява важко пахне кров'ю, і це додає їй трохи сил. Але повзуючи по свіжообідраній туші, муха зауважує, що тут однаково забагато люду. Вікно, крізь яке вона сюди потрапила, все ще прочинене, треба мандрувати далі. Вузька вулиця, будинки все вищі, балкони, квартирки, бетонні огорожі. Доводиться летіти довго, поки не трапляється мале зелене подвір'я, де шурхає під вітром випрана білізна. Муха гойдається на безберегому простирадлі заколисана, вже починає бачити пообідній сон, але новий порив вітру струшує її з ложа. Вона робить великий стрибок і ось уже ковзає по жовтих квітах без назви, зате з різким запахом. Десь поза квітами, сперши з ліктями на підвіконня, сидить бліда дівчина і сумно дивиться на двір. Але Муха не зважає на те. Досить і своїх проблем. Продираючись далі крізь хворобливу топографію спального району, Муха точно знає, що в оцій квартирі на сьомому поверсі нині варили самогон а на пустирі догниває тушка з горобця. Вона довго кружляє у дворі лікарні, де кубкою лежать вирізані апендекси, рештки абортованих ембріонів і якісь покраєні пухлини. Чекаючи часу, поки, втираючи губи, вийде бадьорий двірник,